Аудіокниги українською від студії Калідор Підписуйтесь на цей канал Вподобуйте відео і розповсюджуйте їх в соціальних мережах Української має бути більше Роберт Гайнлайн Зоряний десант Розділ одинадцятий Одна тільки гарна військова підготовка жодною мірою не може бути підставою для того, аби стати офіцером. Офіцер – це джентльмен, який здобув ліберальну освіту із аристократичними манерами та непохитним відчуттям власної гідності. Мені здається, я доволі чітко дав зрозуміти, яка величезна відповідальність на вас покладається». Ми зобов'язані домогтися перемоги тими засобами, які маємо у нашому розпорядженні. Джон Пол Джонс, 14 вересня 1755 року. Послання командуванню повстанців Північної Америки. Наш Роджер Янг повернувся на базу за поповненням капсул і людей. Ел Дженкінс отримав своє, прикриваючи відхід поранених. Загинув також і наш падре. Втім, незважаючи на такий недокомплект, я залишав частину. На мені тепер красувалися новісінькі сержантські шеврони замість Міглачу. Але я дуже добре знав, що точно такі ж отримає і Ейс, щойно я піду із корабля. Роблячи мене сержантом, Джеллі просто надавав мені додаткового прискорення для вступу у кадетський корпус. Але від себе я не міг приховати, що по-дурному немов хлопчисько пишаюся своїми новими шевронами». Після прибуття на Сандкор я увійшов у двері космопорту за Держеноса і, не дивлячись, сунув чиновнику папери. Я стояв і чекав, поки митник примірявся, куди ж краще поставити свій нікчемний штамп. І в цю мить позаду мене хтось запитав. «Вибачте, сержанте, це шлюбка із Роджера Янга?» Я повернувся до того, хто питав, Ковзнувши поглядом по його рукаву, невеликого зросту сутулий капрал. Напевно, один із наших новеньких, і в цю мить, батьку. Наступної миті капрал уже стискав мене у обіймах. Джоні, Джоні, мій маленький Джонні. Я обійняв його, поцілував і відчув, як на очі мені навертаються сльози. Уявляю, як сторопіли чиновники космопорту. Сержант цілується із капралом. Потім ми заспокоїлися, витерли очі і краще роздивилися одне одного. «Давай краще знайдемо якийсь куточок, сядемо і спокійно поговоримо. Я хочу знати про все!» Я глибоко зітхнув. «Знаєш, тату, я був впевнений, що ти загинув!» «Ні!» Кілька разів був близький до цього, але якось обійшлося. Але, синку, е, сержанте, мені потрібна шлюбка із Роджера Янга, розумієш? Ну, звісно, вона з Роджера Янга, тату. Я тільки... Він страшенно засмутився. Вибач, тоді мені варто поспішати. Прямо зараз я повинен доповісти про своє прибуття. Тут він знову посміхнувся. Але ж ти повернешся на корабель теж, Джонні, так? Чи у тебе відпустка? Ні, тату, не зовсім. Я дуже швидко думав, що ж робити. Послухай, тату, я знаю розклад. У нас іще купа часу. Цей бот піде тільки через годину. Вони будуть зараз заправлятися, вантажити пошту, чекати хлопців зі звільнення. Він завагався. Але в мене наказ... Відразу ж після прибуття доповісти пілотові першої шлюпки з Роджера Янга. Тату, тату, ти все такий же обов'язковий, як і в бізнесі. Дівчинці, яка керує шлюпкою, абсолютно все рівно, коли ти з'явишся зараз чи перед самісіньким стартом. У всякому разі, за 10 хвилин до відправлення вони оголосять по радіо свій причал і запросять всіх охочих. Не бійся. То хто, а ти не запізнишся? Він дозволив відвести себе до незайнятої лави в кутку залу очікування. Коли ми нарешті влаштувалися, він запитав: Ти полетиш на одній шлюбці зі мною, чи пізніше? Я, Я не знав, як йому сказати. І тому просто показав йому свої папери. Він прочитав і знову розплакався. Я спробував його заспокоїти. «Послухай, тату, я постараюся у будь-якому разі повернутися. Я хочу повоювати зі своїми хлопцями. Мені ніхто не потрібен, окрів шибайголів. А тим паче тепер, коли з нами ти, тобто, я розумію, тобі буде ніякого, але... Та в цьому немає нічого ханебного, Джонні! Так? Звичайно, я буду лише пишатися». Мій син стане офіцером, мій маленький Джоні. Я довго чекав на цю зустріч. Ну що ж, почекаю ще трохи. Він посміхнувся. Ти дуже виріс і змужнів, синку. Збоку видніше, тату, але ж я іще не офіцер. І може статися, що всього за декілька днів я повернуся назад до Шибайголів. Досить вже про це, Джоні. Гаразд, гаразд. Я просто впевнений, що ти зробиш все, як треба. І не кажи більше ніколи. Не смій навіть думати, що в тебе щось не вийде. Він раптом посміхнувся. Ха -ха. Вперше в житті я вичитую сержанта. Та ще й кажу йому, аби він заткнув пельку. Гаразд, тату, гаразд. Тільки знай, я в будь-якому разі спробую повернутися до Шибайголів. Єдине, що я розумію. Твоє прохання нічого не буде означати, поки не буде вакансії. Не будемо гадати. Якщо в нас в розпорядженні лише одна година, давай використаємо її поповній. Розповідай про себе, хлопчику. У мене все добре, сказав я, і це була ніби нічого незначуща фраза, але одразу ж подумав, що мені і дійсно подобається моє життя. А ще. Ще я подумав, що просто щасливий випадок, що батько потрапив до нас, до Шибайголів. Там, мої друзі, і там йому буде краще, ніж будь-де. Хлопці обов'язково подбають про нього, захищаючи від небезпеки по мірі своїх сил. Треба буде надіслати телеграму Ейсу, адже тато така людина, що ніколи і ні за що не зізнається сам у нашій спорідненості. «Батько, а ти вже сам довго на службі?» «Трохи більше року». «Ого, і вже капрал?» Він сумно посміхнувся і знизав плечима. «Зараз у мобільній піхоті люди ростуть швидко». Я зрозумів. Він згадав тих, хто загинув, і на чиє місце він потрапив. Тоді я спробував відволікти його від похмурих думок. «Але тобі не здається, що ти, ну, як би це сказати, не дуже підходиш за віком, аби воювати у піхоті, адже можна служити на флоті або зайнятися математикою у відділі розрахунків?» «Я хотів піти у мобільну піхоту, і я домігся свого», – сказав він раптом гордо. «Зрештою, я не старший багатьох інших капралів і сержантів. І взагалі синку». Той факт, що я на 22 роки старший за тебе, зовсім не значить, що я маю їздити в інвалідному візку. До речі, у віку є й свої переваги. Я знав, про що він каже. Пригадав цієї миті, як сержант Зім видавав ті самі початкові іграшкові шеврони насамперед тим, хто був старший. З батьком, напевно, поводилися в таборі не так, як зі мною. Його, вочевидь, взяли на олівеці як потенційного капрала іще до того, як він вийшов із табору. Армія завжди відчувала нестачу досвідчених і солідних сержантів та капралів. Я раптом подумав, що один із головних принципів побудови армії – це патерналізм. Я не став питати, чому він захотів саме у мобільну піхоту і чому отримав призначення на мій корабель. Я просто відчув себе щасливим, таким, яким я ніколи не був навіть у дитинстві, коли тато мене хвалив. І я не питав, чому він пішов на службу. Мені здавалося, що причину я вже знаю. Це мама. Хоча ніхто із нас досі не торкався цієї теми. Я різко змінив тему розмови. Розкажи, будь ласка, як ти жив весь цей час? Де ти був? Що робив? Та навчався у таборі у Сан-Мартіні. Ось як? Отже, не в кюр'є? Ні, Мартін – новий табір. Щоправда, порядки, наскільки я розумію, ті самі, що й старих. Тільки термін навчання у нас був на два місяці коротшим, ніж зазвичай. Не було вихідних». А по програмі ми пройшли по всій. Після табору одразу попросився на Роджер Янг, але не вийшло. Потрапив на інший корабель, до волонтерів Макс Лотера. «Гарні хлопці, я чув про них. Вірні ж були гарними. Я здійснив із ними кілька викидів, багато хто із них загинув, і... І ось тепер я тут». Він окинув оком свої шеврони. Я вже був капралом, коли ми викинулися на Шойл. Ти там був? Але ж я теж. Незвичне тепле почуття охопило мене. Ніколи в житті я іще не був ближчим до батька, ніж зараз. Я знаю. Тобто я знав, що ваш загін був там. Ми билися приблизно за 50 миль від вас. Ну, може трішки ближче. «Ми прийняли на себе, напевно, їх основний удар. Вони раптом полізли з-під землі десятками, а може й сотнями. Нам здавалося, що земля кипить». Батько знизав плечима. «Так я й лишився. Капралом без відділення. Наші волонтери зазнали таких втрат, що загін вирішили поки що не відновлювати. А мене нарешті послали сюди». Щоправда, була іще одна вакансія у королівських ведмедях. Але я порозмовляв із офіцером-розподілювачем, і уяви, саме у цю мить не дійшло повідомлення про вакансію на Роджері Янзі. Ось так все й вийшло. «А коли ти пішов на службу?» Я запитав, і в наступну мить зрозумів, що не варто було ставити це питання. Буквально мить тому у мене було одне єдине бажання – Іти у нашій розмові як найдалі від теми волонтерів Макслотера. Адже я надто добре пам'ятав, як це бути маленькою частинкою загиблої команди. Але питання, що я поставив, привело нас до набагато важчої теми. А коли ти пішов на службу? Батько тихо відповів. Майже відразу «Після «Так, я розумію!» Батько кілька секунд мовчав, а потім промовив із незвичним якою інтонацією. «Я не зовсім впевнений, що ти розумієш, синку!» «Чому ти вважаєш, що я не зрозумію?» «Що я маю зрозуміти?» «Не так вже легко це пояснити!» Звісно, загибель мами сильно вплинула на моє рішення, але я пішов в армію не для того, аби помститися за неї, хіба що частково. На мене набагато більше вплинув ти. Я? Так, синку, ти. Адже насправді я краще за твою матір і навіть краще за тебе самого розумів, чому ти вирішив піти на службу. Можливо, гнів мій був таким сильним через те, що ти зробив той вчинок, який мав би зробити я. Я це відчував, але тоді не смів зізнатися. Не міг зізнатися навіть сам собі. Але і ти не був головною причиною того, що я пішов на службу. Ти просто, як би це сказати, ти натис на зведений гачок і допоміг обрати рід військ. Він помовчав. Після того, як ти пішов, мене все частіше охоплювала безпричинна туга. Я навіть був на межі депресії, тому довелося звернутися до гіпнотерапевта. Але лікарі не допомагали, і рятувала мене тільки робота. Смерть же мами, немов звільнила мене, і я зрозумів, «Як повинен вчинити?» «Наші справи я передав Моралесу». «Що? Старому Моралесу? А він впориться?» «Повинен, синку. В нього немає іншого виходу. Я передав йому неабияку частку акцій. Решту відклав для тебе, якщо ти коли-небудь захочеш взятися за нашу справу». «Ось і все. Одним словом, нарешті я зрозумів». У чому була головна заковика? Він знову помовчав, а тоді промовив іще тихіше, ніби пошепки. «Мені потрібно було довести насамперед собі, що власну долю я роблю сам, довести собі, що я чоловік, а не економічна тварина, яка виробляє і споживає. Я чоловік!» Ми обидва замовкли, не знаючи, що казати далі. І в цю мить із гучномовця почулося. «Слабся, слабся ім'я Роджера Янга!» Через секунду голос виголосив. «Особовий склад корабля військового флоту Роджер Янг може зайняти місця у боті. Причав «Ейдж» – дев'ять хвилин». Батько вхопив свою сумку і піднявся на ноги. «Це мене! Нехай тебе береже, Господь, синку! Складай швидше іспити! А погано складеш, покараю! І не буду дивитися, що ти старший за званням! Я буду старатися, тату!» Він обійняв мене. «Коли повернемося на базу, побачимося!» І він побіг, як і належить десантнику Рисю. У комендатурі я доповів про своє прибуття флотському сержанту, що був напрочуд схожий на сержанта Хо. В нього теж не було руки, але не було і посмішки, яка так кличила Хо. Я сказав, сержант Ріко прибув у ваше розпорядження. Він кинув погляд на годинник. Ваш бот прибув 73 хвилини тому, так? Я підтвердив. Він підібгав губи і задумливо подивився на мене. Я, не чекаючи на питання, розповів йому, як була справа. Він похитав головою. «Мені здавалося, що весь мислимий реєстр поважних причин я вже знаю на пам'ять, але ви, слід сказати, вписали у нього нову сторінку. Ваш батько...» Ваш рідний батько вирушив на корабель, з якого ви щойно звільнилися? Саме так, сержанте. Ви можете перевірити. Капрал Еміліо Ріко. Ми не займаємося перевіркою заяв молодих джентльменів, які до нас прибувають. Ми просто звільняємо їх, якщо з'ясовується, що вони говорили неправду. Окей. Хлопець, який не ризикне запізнитися заради того, аби побачитися зі своїм старим, ні на що не годиться. Отож, забудьмо про це. Дякую, сержанте. Чи повинен я тепер доповісти про прибуття коменданту? Вважайте, що вже доповіли. Він зробив якусь позначку у паперах. Ось ваші документи. Маєте зрізати шеврони... Але не викидайте їх. Вони ще можуть стати вам в пригоді. І з цього моменту ви містер, а не сержант. Так, сер. Я не буду детально описувати кадетський корпус. Він багато, у чому схожий на табор. Тут тільки дещо м'якші порядки і навколо книги, книги й книги. Вранці, так би мовити... Пригадуючи молодість, ми виконували обов'язки рядових, і точно так само, як і колись у таборі, нас за провину і неохайність вичитували сержанти. Після ранкових занять ми ставали кадетами і джентльменами. Ми слухали лекції з нескінченних списків предметів. Це були математика, галактографія, ксенологія, гіпнопедія, логіка, стратегія і тактика. Теорія комунікації, військове законодавство, спеціальні озброєння і психологію управління. Одним словом, нас примушували вивчати усі премудрості від земної до небесної, від спеціальних відомостей, як нагодувати й обігріти рядових, до теоретичних міркувань, чому якийсь там ксеркс у забутому богом місті програв якусь там важливу битву. Ми жили комфортно у окремих кімнатах із душем і з незвично м'якими і зручними ліжками. До чотирьох кадетів прикріплювався слуга. Він застеляв наші ліжка, прибирав у кімнатах, чистив зуття і стежив за формою. Це було не розкішю. Просто нас звільнили від справ, яких ми навчалися іще новобранцями, аби більше часу лишалося для теоретичних занять. І ми вчилися. Ми навчалися усі вечори і всі вихідні, аж поки не починали боліти очі. А потім ми в знемозі падали на ліжка, а під нашими подушками усю ніч безперервно бубонів гіпнопедичний викладач. Але знаєте що? Нещасним я себе не відчував. Можливо, я був занадто зайнятий, і потім тут не було того психологічного тиску, який кожен постійно відчував на собі у таборі кюр'є, і була іще одна відмінність. Тут, у корпусі, нас радше лякала думка про вигнання. Особисто мене довгий час мучив страх перед математикою, вона іще зі школи мені не вельми давалася. Мій сусід, колоніст із Гесперуса з дивним іменем Ангел, натаскував мене цілими ночами. Але я мушу зізнатися, що піком моєї кадетської кар'єри став візит молодшого лейтенанта флоту Карменсіти Ібанес, пілота транспортного корвета Маннергейм, яка сяяла своїми чорними очіськами. Карменсіта у парадній білій формі мала приголомшливий вигляд. Вона з'явилася у ту мить, коли нас вишикували перед вечерею на перевірку. Абсолютно спокійно і впевнено вона пройшла повзвей стрій до чергового офіцера. Мені у ту мить здалося, що я чую, як скриплять очні м'язи хлопців, які, не повертаючи голови, супроводжували її поглядом. Вона запитала у офіцера, як мене віднайти, і її голосок мелодійно продзвенів над плацом. Черговим того вечора... Був капітан Чандар, який, на нашу спільну думку, навряд чи посміхнувся б навіть рідній матері. Але зараз, дивлячись на маленьку Карменсіту, він розплився в посмішці до вух, так що його обличчя змінилося до невпізнання. Він дуже чемно підтвердив, що потрібна їй людина дійсно тут. Тоді Кармен змахнула своїми дивовижними шовковистими віями і сумно пояснила, що її корабель – Скоро має вирушати, то чи не буде він, пан офіцер такий люб'язний, аби відпустити кадета Джоні Ріко і з нею повечеряти? І знаєте що? Як за помахом чарівної палички, я став володарем безпрецедентної відпустки на три години. Я навіть запідозрив, що флотських навчають спеціальної техніки гіпнозу, яка невідома в інших частинах. Хоча, напевне, секретна зброя Карменсіти була дещо старшою за ту, яку зазвичай використовувала мобільна піхота. Так воно чи ні, не знаю. Але ми провели незабутній вечір. До того ж, мій престиж серед однокашників, який до того не підіймався вище середнього рівня, після цього вечора сягнув немислимих висот. А вечір то був незабутній. Нашу зустріч... Затьмарювала лише новина про Карла, яку ми обидва дізналися нещодавно. Карл був вбитий під час нападу багів на Плутон. Вони знищили тоді всю дослідницьку станцію. Можливо, це й дуже погано, але сумували мене довго. Напевно, тому що вже почали звикати до таких новин. Пам'ятаю, мене особливо вразила одна деталь коли Кармен розслабилася. У ресторані вона зняла свій кашкет. Я, звичайно, знав, що більшість жінок на флоті роблять коротку стрижку, або ж взагалі голять голову. На війні зовсім ні до чого довге волосся, а пілоту у відповідальний момент воно може навіть сильно завадити. Я і сам голив голову, так було зручніше і гігієнічніше. Але образ Кармен завжди у мене асоціювався із чорним блискучим Довгим волоссям. А втім, людина, напевне, звикає до всього. Я маю на увазі, що коли вважаєш дівчину гарною, то вона подобається тобі навіть тоді, коли її голова поголена під нуль. До того ж, для мене ця зачіска слугувала ознакою приналежності до армійського ордену і дуже відрізняла наших дівчат від цивільних курчат. Можливо, Кармен щось і втратила, але натомість дуже багато чого здобула. Її краса стала якоюсь неземною, ірраціональною чи що. І ще, я вперше відчув, що вона дійсно офіцер і воїн, а не тільки дивовижно вродлива дівчина. У корпус того вечора я повернувся, нічого не тямлячи, переслідуваний солодким запахом парфумів. На прощання вона мене поцілувала. Єдиний предмет із курсу підготовки, про який мені хотілося б розповісти – історія та моральна філософія. Я здивувався, коли виявив, що нам доведеться його вивчати. Мені здавалося, що історія із філософією не мають стосунку до керування загоном десантників у бойовій обстановці. Цей предмет, якщо він стосується війни, у кращому разі пояснює, чому ти маєш битися. А це питання, яке кожен вирішує для себе задовго до вступу у кадетський корпус. Я вже казав, Мобільна піхота б'ється просто тому, що вона – мобільна піхота. Спершу я вирішив, що курс читатимуть для тих, хто не проходив його у школі. До того ж, майже четверта частина кадетів не були нашими земляками, а на інших планетах Федерації викладання історії не є обов'язковим. Тому… Я сподівався, що поки ті, кому не пощастить, слухатимуть цей курс, у мене вивільниться час для інших доволі важких предметів. Втім, я помилився, і мені довелося прослухати курс цілком на рівні із іншими кадетами, щоправда, іспитів, які в школі, не влаштували. Наприкінці навчання була бесіда із інструктором, без жодних позначок до особової справи. Головною була його думка – годишся ти в офіцери чи ні? Якщо офіцер давав негативний висновок, то з цього приводу влаштовували цілий консиліум, де вирішували вже не те – можеш ти чи не можеш бути офіцером – а взагалі можливість твого перебування у армії. Причому байдуже у якому званні. І вони вже не дивилися, як, хвацько ти поводишся зі зброєю. Найкращим результатом при цьому було прослуховування курсу повторно. В гіршому разі ти просто ставав цивільною людиною. То Заради чого я все-таки бився? Може, це свого роду божевілля підставляти своє тіло нападникам і, м'яко кажучи, недружним представникам інопланетної цивілізації? Тим більше платили за це справжній дріб'язок, який ми відразу ж за першої можливості витрачали. Та й чим можна оплатити за години жаху за очікування близької смерті, скажіть? Але я ж міг спокійно сидіти вдома, і тоді війною б займалися ті, у кого товста шкіра, або ті, кому подобаються ці ігри. Чи знову хапатися за приказку, що, мовляв, треба битися, тому що ми мобільна піхота? Ні, хлопці, це думки на рівні піддослідної павлівської собаки. Геть усі догми! Треба спробувати думати по-справжньому. Наш інструктор із історії та моральної філософії майор Райд був сліпим. Втім, у нього була моторошна звичка – дивитися прямо в очі і називати ім'я. Ми аналізували події відразу ж після закінчення війни між англо-американським альянсом і китайською гегемонією, тобто від 1987 року і далі. Того дня перед заняттями ми дізналися, що на землі зруйновано іще одне велике місто. Цього разу зникло Сан-Франциско. Я очікував, що Райд скаже, бодай, щось з цього приводу. Зрештою, і цивільні тепер мали би зрозуміти – або баги, або ми, або битися, або всім загинути. Втім, наш викладач жодним словом не обмовився про трагедію у Сан-Франциско. Він узявся мордувати одного із нас договором у Нью-Делі, загостривши увагу на проблемі військовополонених. Відпустивши нарешті свою жертву, Майор задумався, кого б обрати як наступну. «Містер Рико!» – сказав він. «Так, сер. Чи можна відмову від звільнення тисячі військовополонених вважати достатньо обґрунтованою причиною для відновлення війни? Врахуйте, що під час відновлення воєнних дій можуть загинути мільйони ні в чому невинних людей. Вирнеш, майже гарантовано загинуть. Я не вагався ані миті. Так, сер. Цієї причини більш ніж достатньо, сер. Більш ніж достатньо? Гаразд. А якщо полонений всього один і його не хочуть відпускати? От тут я завагався. Мені була відома відповідь, але вона була правильною для мобільної піхоти. Не було впевненості, що саме він хоче від мене почути. Тим часом майор Райт нетерпляче сказав «Нужба, містер Ріко, у вас є верхня межа тисяча. Я запропонував вам обговорити нижню межу. Одна людина». Прошу врахувати, справа серйозніша, ніж, наприклад, заняття бізнесом. Хоча бізнес вимагає теж точного розуміння ситуації, ви ж не можете виписати вексель на суму від 1 до тисячі фунтів. Але розгортання війни це набагато серйозніша справа, ніж видача великої суми грошей. Чи не буде злочином втягувати країну? А насправді дві країни у війну заради порятунку всього однієї людини. А Раптом ця людина навіть не заслуговує на те, або візьме і помре, поки все це буде відбуватися. Адже тисячі людей гинуть щодня у катастрофах і нещасних випадках, то чи варто вагатися через одну? Отож, чекаю на відповідь. Так або ні? Не затримуйте клас Що ж, він узяв мене за горло, і я відповів так, як відповів би на моєму місці кожен десантник Так, сер Що так? Неважливо, тисяча людей чи одна, битися потрібно Ага Отже, число полонених ролі не грає. Чому? Чорт, забирай. Він мене спіймав. Я знав, що відповідь правильна, але пояснити чому не міг. Тим часом Райд із легкою іронією підбадьорював мене. Давайте ж, ми Ріко, доводьте. Тут ми маємо справу із точною наукою. Ви дали математичну відповідь. Тому маєте її математично довести. Адже хто-небудь раптом почне кричати, що ваше твердження абсурдне, що якщо взяти аналогію, одна картоплина, виходить, коштує стільки ж ні більш, ні менш, ніж тисяча таких самих, га? Ні, сер. Що ні. Ви доводьте, доводьте. Людей не можна порівнювати із картоплею, сер. <гум> ну гаразд, гаразд, містер Ріко. Я гадаю, ми і так сьогодні вже надто напружили ваші втомлені мізки. Завтра принесете мені письмовий доказ. Так і бути. Дам вам пораду. Подивіться посилання номер 7 до сьогоднішнього розділу. Так, наступний. Містер Салмон, як утворився нинішній політичний порядок, Після епохи безладу і в чому його моральна основа? Саллі почав розповідати у принципі, ніхто толком не може пояснити, як саме формувалася нинішня федерація, вона, немов, виросла сама собою. Наприкінці ХХ століття національні уряди найбільших держав повністю дискредитували себе. Щось повинно було заповнити вакуум, і у результаті в багатьох країнах до влади прийшли ветерани, які повернулися із війни. Вони програли війну, в них не було роботи, але вони знали, як прийти до поставленої мети. Те, що тоді відбулося, не було революцією. Події були більше схожі на 17-й рік. У Росії. Система розвалилася, утворивши вакуум. Як стверджують історики, рух ветеранів зародився у Шотландії. Колишні вояки зібралися, аби припинити заворушення і безлади. Пізніше вони вирішили, що нікого, окрім ветеранів, до свого комітету приймати не будуть. Довіряли тільки одне одному. Поступово такий надзвичайний стан став конституційною практикою. Можливо, ті самі шотландські ветерани і вирішили першими, що не варто допускати до управління державою слабких, продажних, зажерливих, ну і так далі цивільних. Вони крутяться, немов флюгери на вітрі, а ми повинні повернути суспільний розвиток у потрібний бік. Саме так, напевно, говорили про цивільних ветерани. Історики стверджують, що тоді антагонізм між цивільними людьми і солдатами, які повернулися з війни, був набагато глибшим, аніж зараз можна уявити. Саллі переказував усе це, коли майор Райд його зупинив. До завтрашнього дня приготуєте стислий виклад подій у три тисячі слів. А тепер... «Пане Салмон, чи не могли б ви назвати мені причину, не історичну, не теоретичну, а суто практичну, причину того, чому у наш час статус громадянства надається тільки ветеранам, які відслужили у армії?» е, «Тому що ці люди пройшли відбір, сер. Вони здібніші». Це ж треба. Сир? А ви не зрозуміли, так? Я хотів сказати, що ви повідомили нам абсолютно безглуздо річ. Армійці аж ніяк не розумніші від цивільних. Дуже часто цивільні перевершують нас інтелектуально. Цей факт, до речі, ліг в основу спроби перевороту перед ухваленням договору у Нью-Делі. Так зване повстання вчених. Дайте, мовляв, кермо влади інтелектуалам, і ви отримаєте рай на Землі. Ха -ха -ха. Переворот не вдався. Розвиток науки сам по собі не є блахом, незважаючи на всі ті імпульси, які вона надає руху суспільства шляхом прогресу. Науковці, і теоретики, і практики це дуже часто еоцентристи. У них просто відсутнє почуття соціальної відповідальності. Ну, а тепер, назвете причину. Я ж дав вам підказку. Саллі трохи подумав, а тоді промовив. Отже, ті, хто служив у армії, сер, більш дисципліновані. Здавалося, з цією своєю жертвою майор був м'якшим, ніж з іншими. «Вибачте, місера Сальві, але вашу теорію важко підтвердити фактами. І ви, і я, поки ми перебуваємо на службі, не маємо права голосувати. А коли людина звільняється, вплив армійської дисципліни явно стає меншим. Рівень злочинності серед ветеранів, до речі, такий самий, як і серед цивільних. До того ж, ви забули». У мирний час більшість служить у небойових видах військ, де доволі м'які дисциплінарні зобов'язання. Майор посміхнувся. Ха -ха. Я поставив вам дуже підступне питання, містере Салмон. Насправді, реальна причина такої тривалої діяльності наявної системи. Та ж сама, що і в будь-якої іншої довгограючої структури. Вона просто добре працює. Усі політичні системи в історії людства намагалися домогтися досконалого громадянського порядку, надаючи право управління дуже обмеженому числу осіб. В надії, що вони будуть доволі мудрі, аби користуватися своїм правом для загального блага. Навіть так звані необмежені демократії усували від голосування та управління близько чверті свого населення за віком, за місцем народження, за стосунками із поліцією і тощо. Майор саркастично усміхнувся. «Я ніколи не міг зрозуміти, як так, чому 30-річні дурні Голосували за того, хто краще молов язиком. Але так у них було влаштовано. І вони за це поплатилися. І ось тепер, впродовж тривалого періоду часу, існує наша політична система. І вона працює добре. Багато хто незадоволений, але ніхто, ніхто і ніколи всерйоз не повставав проти. Кожному забезпечено найбільшу в історії людства особисту свободу. Юридичних обмежень мало, податки низькі, рівень життя високий настільки, наскільки дозволяє рівень виробництва. Злочинності теж майже немає. Чому? Точно не тому, що ті, хто голосує, краще за інших. Це ми з'ясували. Так, містер Тамман, чи не поясните ви нам, чому ж нинішня система політичного устрою працює краще, аніж у наших предків? Я не знав, звідки у Клайда Тамана таке дивне прізвище. Він, здається, був із Індії. Е, наскільки мені здається, тому що виборці порівняно невелика група. Вони відповідають за кожне своє рішення і намагаються враховувати можливі наслідки», – подав той голос. «Сер, не будемо гадати. Ми з вами займаємося точною наукою. До того ж, вам здається неправильно. Наділених владою завжди було небагато. За будь-якого із попередніх політичних режимів також». І ще одне зауваження. На різних планетах люди, які отримали статус громадянина, становлять різний відсоток у загальній кількості населення. Від 80 на Іскандері до 3 на деяких інших планетах Федерації. То у чому ж тоді різниця між нашими виборцями і виборцями минулого? Ми тут багато думали і гадали, тому дозволю собі висловити судження, яке, на мій погляд, є очевидним і цілком об'єктивним. За нашої політичної системи кожен, хто голосує, і кожен державний чиновник – це людина, яка важкою, добросовісною службою довела, що інтереси групи, колективу вона ставить вище за власні інтереси. Це надзвичайно важлива відмінність. Людина може бути не такою вже й розумною чи мудрою. Вона може навіть помилятися, але загалом її діяльність буде у сотні разів кориснішою для суспільства, аніж діяльність будь-якого класу чи правителя у нашому минулому. Майор торкнувся до спеціального годинника на руці. «Чи може хтось сказати, чому проти нашої політичної системи ніколи не відбувалося революції? Хоча раніше на землі не було жодного уряду, який би не стикався із повстаннями. Адже ми доволі часто чуємо гучні скарги тих чи інших жителів федерації, га?» Один із старших кадетів – Наважився дати відповідь. «Сер, революції просто неможливі!» «Так, але чому?» «Тому що революції, тобто збройні повстання, вони вимагають не тільки невдоволення, але й прямої агресивності. Революціонер, якщо він справжній революціонер, це людина, яка бажає битися або навіть померти за свою справу. Якщо ви відокремите найбільш агресивних і зробите із них сторожових псів, то вівці ніколи не завдадуть вам клопоту. Хе -хе. Непогано сказано. Аналогії, щоправда, завжди умовні, але ця доволі близька до фактичного стану справ. Тепер час ваших запитань до мене. Хто хоче запитати? Сер. А чому б не зробити? Ну, чому б не скасувати обмеження? Зробити службу просто обов'язковою для всіх. І тоді всі зможуть і голосувати, і обиратися. Юначе, ви можете повернути мені зір? Що, сер? Ой, звісно, ні, сер. Отож, хоча я гадаю, це зробити набагато легше ніж впровадити якісь моральні цінності. Наприклад, як впровадити відповідальність перед суспільством у свідомість людини, яка цих цінностей не визнає, не хоче їх знати і взагалі не хоче нести жодної соціальної відповідальності. Саме тому так і важко вступити на службу і так легко із неї піти. Відповідальність перед суспільством, не перед сім'єю чи якоюсь групою. Ця відповідальність вимагає уяви, бо вимагає відданості своїй ідеї, відданості обов'язкам та іншим високим цінностям. Якщо ж усе це пхати в людину насильно, то, вибачте, її просто знудить, і вона буде такою ж порожньою, якою була до цього. Майор Райт тримав нас у чорному тілі, постійно закидаючи терміновими завданнями. Втім, несподівано для себе я зацікавився його предметом. Уже наприкінці курсу я вирішив записати свої роздуми. І ось що в мене вийшло. Записник... Джонні Ріко. Потрібно довести: війни і суспільна мораль мають у своїй основі одні й ті ж самі генетичні причини. Короткий доказ. Причиною усіх воєн є демографічний тиск. В основі суспільної моралі всіх відомих правил, що входять до неї, лежить інстинкт самозбереження. Відповідність моралі – запорука виживання на неіндивідуальному рівні. Так батько жертвує своїм життям, аби врятувати дітей. Але оскільки демографічний тиск підвищується внаслідок виживання дедалі більшої кількості людей, отже війни, породжувані тим демографічним тиском, випливають із самих глибинних людських інстинктів. Із тих же глибин, що й суспільна мораль. Перевірка доказу. Чи є можливість уникнути воїн шляхом зниження демографічного тиску? І чи можливо знизити демографічний тиск шляхом створення такого морального кодексу, який приводив би чисельність населення у відповідність до наявних у нього ресурсів? Не обговорюючи ефективність і моральність планування народжуваності, давайте зазначимо відразу, що будь-яка популяція, яка обмежувала свій ріст, рано чи пізно видіснялася і знищувалася іншим видом, який збільшував свою чисельність і прагнув зайняти нові території. Проте, припустімо, що людській расі вдалося створити баланс – між рівнем народжуваності та рівнем смертності. Такий баланс, аби чисельність населення відповідала території зайнятих планет. Чи буде тоді все тихо і спокійно? Дуже скоро на арені з'являться баги, які почнуть безжально вбивати плем'я, яке не бажає більше воювати, і за деякий час всесвіту доведеться про людей забути. До речі, цей варіант ніхто поки не скасовував. Або ми будемо розмножуватися і розростатися, і знищимо бахів. Або ж вони займуть наше місце. Тому що обидва племені доволі кмітливі, доволі рішучі і претендують на одну і ту ж саму територію. Але якщо ми переможемо, і не будемо обмежувати зростання населення. Наскільки швидко демографічний тиск змусить нас заселити весь Всесвіт так, що яблуку ніде буде впасти? Відповідь багатьох може здивувати, але це станеться дуже швидко. За період, який можна вважати просто миттю на тлі всієї історії людської раси. Але чи є у нас, у людей, право заселяти весь всесвіт? світ? Людина є те, що вона є – дика тварина із могутнім інстинктом виживання і самозбереження. До того ж, тварина досить хитра, здатна успішно конкурувати із з іншими розумними видами. Якщо прийняти цей факт, то всі розмови про мораль, війни, політику – Здаються, нісенітницею. Справжня мораль виникає із чіткого усвідомлення того, що являє собою людина. Але що вона є насправді, а не в уяві профанів, які сюсюкають про мораль і чесноти. А Всесвіт, він сам нам дасть знати, маємо ми право на його освоєння чи ні. Ну а поки мобільна піхота має бути на своєму місці, на передньому краї бою за виживання нашої раси. Напередодні випуску кожного із нас прикомандирували до бойового корабля для проходження короткого терміну служби під наглядом досвідченого офіцера. Це була ніби проміжна перевірка перед тим, як допустити нас до останньої екзаменаційної сесії? Перевірка вважалася доволі важливою. Офіцер-інструктор мав повноваження зрізати. Залишалося, звичайно, право на апеляцію і можливість зібрати комісію з інших інструкторів. Але таких випадків за всю історію кадетського корпусу не траплялося. Хлопці, яких із тих чи інших причин зрізали, більше в армії не з'являлися взагалі. Іноді вони пропадали із інших причин. Кадети гинули не так вже й рідко, адже нас прикріпляли до кораблів, які готувалися йти в бій. Одного разу після ланчу всім офіцерам-кадетам із нашої роти наказали зібрати речі, і за півгодини відбути. Я не встиг навіть дообідати, як опинився на посаді командира роти. Як і мої капральські шеврони серед новобранців, ця посада приносила тільки зайвий клопіт. Втім, за два дні прийшов і мій виклик. Я прибіг до кабінету начальника корпусу із речовим мішком за спиною, починаючи відчувати уже знайоме мені... «Збудження і дрижаки. Я раптом гостро відчув, як же мені набридло до болю в очах зубрити ночами уроки, виглядати дурником у класі серед таких же, як я, бійців. Кілька тижнів у компанії бойових хлопців у нормальній підбадьорливій обстановці саме те, чого не вистачало Джонні. По дорозі?» Мене обігнав стрій нещодавно набраних у корпус кадетів із сержантом. Вони бігли рисю. Суцільно похмурі обличчя. Такий вираз з'являється у кожного кадета приблизно за тиждень після прибуття у корпус. Коли він розуміє, він зробив непоправну помилку, вирішивши стати офіцером. А я раптом впіймав себе на тому що під веселий мотивчик і увірвав цю мелодію тільки біля дверей начальника. Двоє інших вже були там – кадети Хасан і Берд. Хасан вважався у нас у класі найстарішим, а я, дивлячись на нього, завжди згадував давню казку про чарівну і, здається, не дуже добру істоту, яку випустив рибалка із пляшки. Інший Невисокий Берт. Він був схожий на Горобця. Переконливості у ньому не було жодної. Отож, ми потрапили до головного кабінету кадетського корпусу. Начальник сидів у своєму незмінному візку, в тому ж, в якому він зазвичай роз'їжджав по корпусу. Він вставав з нього тільки на суботніх парадах. Напевно, це завдавало йому сильного болю але ніяк втім не відображалося на обличчі. Полковник Нельсон довго дивився на нас, а потім промовив. «Доброго ранку, джентльмени. Влаштовуйтеся зручніше!» Я сів у одне із м'яких крісел, втім жодного комфорту не відчув. Полковник під'їхав до агрегату біля стіни, який виявився кавоваркою. Одне горнятко він зробив собі, а решту запропонував нам. Кави мені не хотілося, але ж не може кадет порушити традиції гостинності. Сьорбаючи каву, полковник завів повільну розмову. Він щось розповідав сам, щось запитував у нас. Виявилося, що ми маємо обійняти посади, тимчасово виконуючих обов'язки лейтенантів третього рангу. Звання так собі. Потрібне, як собаці, п'ята нога. В таблиці про ранги воно стояло десь між сержантом флоту і нормальним офіцером. Якщо хто-небудь коли-небудь і віддавав честь третьому лейтенанту, то це лишень означало, що у цьому відсіку корабля не все добре із освітленням. «У вашому патенті буде значитися третій лейтенант», – продовжував тим часом Нельсон. «Але практично ваш нинішній статус не зміниться. До вас не будуть звертатися сер, тільки містер. Єдиною зміною у формі стануть невеличкі, навіть трохи менші, ніж у кадетів погони із зірочкою». Ви повністю підкоряєтеся інструктору. Максимум, що ви можете робити у бою, це виконувати накази. Якщо раптом загине командир загону, і ви наважитеся віддати наказ рядовому, навіть чудовий, розумний, потрібний наказ, ви припуститеся помилки. Рядового може бути навіть покарано, якщо він... Виконує ваш наказ Кадет не тільки не має стосунку до командування Він взагалі не солдат Він студент, якому тільки належить стати солдатом Або у ранзі офіцера Або ж у званні, яке було в нього до кадетського корпусу Кадет підпорядковується армійській дисципліні Але він не в армії о чому?» Я раптом відчув порожнечу. Думка, яка спала мені на гадку, вразила мене настільки, що я припинив його слухати. Якщо вважається, що кадет поза армією, то тоді полковнику. Я, здається, перебив його, але мені було тоді все одно. «Е-е-е, кажіть іначе». Містер Ріко, дивуючись самого себе, я продовжив. Але, сер, якщо ми не в армії, то тоді ми не належимо до мобільної піхоти? Сер він уважно подивився на мене. Це вас турбує? Ну, схоже мені це не подобається, сер. Насправді ж я не міг навіть подумати про це. Було таке відчуття, ніби мене роздягли. Я вас розумію. Мої дрижаки і розгубленість, здається, його потішили. Але вам краще не обтяжувати себе. Залиште це на моїй совісті. Зокрема, і питання космічного законодавства. Але, сер. Це наказ. Формально ви не належите до мобільної піхоти, але вона не забула вас. У мобільній піхоті ніколи не забувають своїх, де б вони не перебували. Якщо вас просто зараз у цю мить наздожене смерть, ви помрете вже як другий лейтенант Джон Ріко, мобільна піхота. Полковник зупинився. «Міс Кендрік, з якого корабля, містер Ріко?» «Із Роджера Янга», – негайно відповіла його секретарка. «Дякую», – він продовжив. «Отож, другий лейтенант Джон Ріко, мобільна піхота, бойовий корабель Роджер Янг, другий загін, третій полк, перша дивізія мобільної піхоти. Все вірно?» У вас там гарні хлопці, містер Ріко. Горді бойові і багам спуску не дають. Тому, коли скінчиться ваш життєвий шлях, вас у будь-якому разі впишуть до цього підрозділу. І таким чином, ваше ім'я буде поруч із їхніми у меморіальній залі. Саме це головна причина... Чому ми надаємо звання загиблому кадету, аби відправити його на вічний спокій до своїх? По завершенні розмови, Берт чекав мене на даху будівлі в аерокарі. Він кинув зацікавлений погляд на мої книги і посміхнувся. Нічого собі. Ха -ха, гаразд. Якщо ми вже на один корабель, то так тому й бути. Допоможу. Тебе на який кинули? На сторожовий. А тебе? Шкода. Мене на зміливий. Я заліз у кар, перевірив програму маршруту, і ми злетіли. Берд продовжував розмову. Ти у нас ще не найбільш завантажений. Хасан... Окрім математики, взяв ще підручники із двох предметів. Шкода, що ти не насміливий. Ха. Я б допоміг тобі з математикою». Берт анітрохи трохи не хизувався, пропонуючи себе в репетитори. Він був стовідсотковим професорським синком. Але це до армії. Тепер же шеврони і погони говорили, що він до того ж іще й солдат. У корпусі Берд не вивчав математику. Він викладав, як судзумі, який навчав нас дзюдо у таборі кур'є. Мобільна піхота не дає пропадати талантам. Так само чинять і в корпусі. Берд уже у 18 років мав вчений ступінь з математики і цілком природно, що його як виняток призначили на години заняті з цього предмета інструктором. Хоча це не заважало сержантам підіймати його копняками вранці. Втім, я, звісно, перебільшую. Кого-кого Аберда копняками не піднімали. Він дивовижно поєднував у собі високий інтелект, солідну освіту, здоровий глузд, силу волі та мужність. Якщо чесно... Не сумніваюся, що у корпусі на нього вже дивилися, як на майбутнього генерала. Хлопці прикидали, що коли продовжиться війна, то він іще до тридцяти буде командувати бригадою. Я ж навіть у самих божевільних мріях не дозволяв собі зазирати так високо. Наш третій, Хасан, вочевидь теж. Буде... Страшенно прикро, якщо хасана зріжуть, сказав я, а при цьому подумав, наскільки ж буде соромно, якщо зріжуть мене. Та все з ним буде нормально, бадьоро сказав Берт. Його, звісно, змусять попотіти, помордуватися, та він сам неликом шитий. В крайньому разі хасан не так уже й багато втратить, якщо його зріжуть. Що? «А ти що, не знав? Він уже перед корпусом служив у ранзі першого лейтенанта. Ну, за польовим патентом, звісно. Не складе іспити. Піде знову тим самим польовим. Хех, не віриш, можеш глянути у правилах». «Я це правило знав. Знав іще, наприклад, що коли я завалю математику, то знову стану сержантом» яким і став буквально напередодні свого вступу до Кадецького корпусу. Це буде так само приємно, як ляпнути мене мокрою рибиною по обличчю. О, Господи, скільки разів я прокидався посеред ночі у своїй кімнаті від думки, що мені доведеться піти з цього корпусу нічим. Але з Хасаном. Мені не все було зрозуміло. «Чекай!» – сказав я. «Він що, відмовився від першого лейтенанта, причому від постійного патента, а тепер його зроблять третім лейтенантом? Ще й тимчасовим? Для того, щоб потім стати другим? Ти божевільний чи він?» Берт посміхнувся. Ха-ха! Рівно настільки божевільний, аби бути у мобільній піхоті. Але я все одно нічого не розумію. Звісно, справа у тому, що Хасану просто не вистачає освіти. Тому шансів просунутися вище у піхоті для нього не було. Я особисто певен, він міг би командувати і полком, тільки якщо хтось спланує операцію. Але командування у бою – це лише частина того, що має вміти робити офіцер. Тим більше – офіцер високого рангу. Аби командувати штабом або тільки планувати одиничну операцію і провести її, необхідно знати теорію ігор, операційний аналіз, математичну логіку, песимістичний синтез та дюжину інших предметів. В принципі, їх можна опанувати і самому, якщо є фундамент. Але й тоді тобі не вдасться піднятися вище за капітана або, в крайньому разі, майора. Отож, Хасан дуже добре знає, що робить. «Ну, тепер зрозуміло», – сказав я повільно. Але, Берт, наш полковник Нельсон мав би знати, що Хасан – «Вже був офіцером, що у всякому разі він...» «Ну так, звісно». «Але Нельсон говорив з нами так, ніби між нами немає жодної різниці. Він читав лекцію нам всім трьом». «Не зовсім так. Ти помітив, що коли полковник порушував якесь практичне питання, він завжди звертався не до нас, а до Хасана». Цю мить я пригадав, що так воно і було. «Берт, а ти у якому званні?» Наш аерокар приземлявся. Берт забарився, зосередивши увагу на посадці, а потім сміхнувся краєм рота. «Я рядовий, тому я б зовсім не хотів, аби мене зрізали!» Я фиркнув. «Та, скажеш теж!» «Тобі точно нічого не загрожує!» Я здивувався, що йому не дали навіть капрала, але потім подумав, що він, напевно, відразу показав себе добре і його надіслали в кадетський корпус. Йому не було ще й двадцяти, тобто він дуже молодий, але з іншого боку йшла війна. Берт посміхнувся іще ширше – і промовив «Бувай! У тебе все буде добре! Це я і Хасан повинні турбуватися!» Гукнув я йому на прощання «Думаєш? А мені здавалося, що міс Кендрік, наприклад, вона мене не дуже злюбила» Він відчинив дверця Такара і насторожився «Слухай, це вже мене викликають! Я біжу! Бувай!» До зустрічі, Берді! Більше ми з ним не бачилися І іспитів він теж не складав Через два тижні йому було присвоєно звання офіцера У корпус надіслали його погони І вказали місце останнього призначення Поранені леви Посмертно Роберт Гайнлайн Зоряний десант Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ. Щиро дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші коментарі та поширення у соціальних мережах. Української має бути більше! Закликаю всіх і кожного – не стомлюватися підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами, друзі, почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.